God morgen og velkommen til tirsdagens udgave af Euroinvestor Morgennyheder. I dag skal vi høre om en af de amerikanske centralbankschefer, der stadig tror på en blød landing i økonomien. Vi tager også et hurtigt kig på, hvordan markederne nok kommer til at se ud i dag, og umiddelbart er der ikke meget en optimisme at spore. Vi starter dog dagens udgave med historien om den danske bryggerigigant Carlsberg, som har udstedt obligationer for milliarder. Du lytter til Euroinvestor Morgennyheder. Mit navn er Adam Geil. Carlsberg har mandags solgt Euro-denominerede obligationer for samlet set 1,3 milliarder. Det oplyser selskabet i en meddelelse. Obligationerne er udstedt i to serier, skriver Marketwire. Den første er med en løbetid på fem år og en kuponrente på 4,0 procent for 700 millioner euro. Den anden er en serie med en løbetid på 10 år og med en kuponrente på 4,25% for 600 millioner euro. Carlsberg vil bruge det rejste beløb til generelle formål og tilbagebetaling af gæld. Carlsberg er indtil videre gået tilbage med 0,5% i år på børsen, og derfor kan en Carlsberg-aktie i øjeblikket købes til ca. 920 kroner stykket. Der er stadig en mulighed for, at verdens største økonomi kan styre uden om en recession og opnå det, man kalder en blød landing. Det vil sige, at man får bragt inflationen ned mod målet på 2 uden at udløse en recession. Det er i hvert fald Austin Goldsby, som er chef for den amerikanske centralbanks afdeling i Chicago. I et interview med tv-stationen CNBC siger han ifølge MarketWire, jeg har talt om den gyldne sti, og jeg tror, det er muligt, men der er mange risici, og stien er lang og med skarpe sving. Inflationen i USA toppede i juni sidste år på lige over 9%, men er siden blevet kraftigt reduceret. Ved den seneste måling i august var inflationen på 3,7%. I sidste uge fastholdt den amerikanske centralbank sin toneangivende rente, ligesom at den signalerede, at den er klar til at hæve renten en gang mere i år for at få inflationen længere ned. Tirsdag er der umiddelbart udsigt til kursfald på de finansielle markeder. I Asien, hvor børshandlen er i gang, er der nedgang på både det japanske og kinesiske marked. Og her er det endnu en gang de kinesiske ejendomsselskaber, som får jorden til at skælve under de asiatiske børser, skriver Bloomberg News. Flere ejendomsselskaberne falder ifølge finansmediet denne morgen, efter at Evergrande mand er misset en gældsbetaling, samtidig med at tidligere topfolk i selskabet er blevet tilbageholdt af myndighederne. Evergrande-aktien falder med omkring 7% denne morgen. Kigger man lidt bredere på det, så falder de japanske aktier i Nikkei-indekset med 1%, mens de kinesiske aktier i Seng indekset falder med 0,8%. Samtidig indikerer futures for både det amerikanske og europæiske marked, at investorerne kan se frem til kursfald på mellem 0,2 og 0,4 procent denne tirsdag. Det var de nyheder, jeg havde til dig her til morgen. Husk, at du som altid kan følge med på yearinvest.dk i løbet af dagen, og at du kan lytte med på Millionærklubben klokken kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.